والدوانه الا على الظالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن pitanja vezana za ova djemaat ja sam prije samog namaza na neki način ovo prvo pitanje već odgovorio vezano za žene koje su na pratu, da li mogu klanjati za imamom koji je u prizemlju i da li se ovaj sprat gore smatra mesečidem. Ukoliko je znači ovo ozvučenje stalno uključeno i klanja se pet dnevnih namaza i ozvučena je ona prostorija na spratu i otvoreno je, otvorena je mogućnost ženama da klanjaju tih pet dnevnih namaza, smatra se to, ali se naravno, tolaju rekiatom mesečidom i važe svi propisi mesečida za taj prostor. Ako je drugačiji, ako se žene tu zamišljeno, znači da se okupljaju samo kad su dersovi, onda je to, znači ne ima propis mestrida i ne važe propisi onaj mestrida, s tim da ne smeta da čak i ako to nije mestrida, da žene kad su tu, klanjaju za koji je u prizemlju, da se poredaju sav ukoliko dođe do smetnje znači i u prenosu zvuka, u toku namaza da svaka žena nastavi namaz za sebe pojedinačno, obzirom da žena ma nije vađi ovaj, klanjati namaz u džematu. Da svaka za sebe nastavi onaj, pojedinačno, a čak i ako bi neka od njih istupila ispred safa ili iz samog safa nastavila predvoditi namaz u džematu, isto tako Allah najbolje zna ne bi smetal. Oni koji uslugljavaju i čitaju fetru o tome da bi džemat bio ispravan da trebaju safovi da budu znači, sastavljeni, jel tako, da budu jedni iza drugih ili u najmanjom ruku da se vide ako ima neka zaprka ili neki prolaz i put i tako dalje, da oni koji su u prvim safovima poslije te zapreke vide zadnje safove prije toga, to su uslovi za sastavljenost džemata i safove gdje, u kojima su sve uškarci, tako? A e, poznato je da je od e, zbijenosti, znači od e, propisa koji su vezani za obavljanje namaza u džematu, da safovi budu ravni, tako, pravi, da budu zbijeni i da sami safovi saf, od safa ne budu bez razloga odmaknuti i rastaveni. Dok je propis za žena znači da se rastave od safova muškarca i da klanjaju u zadnjim safojima. Znači, evo u ovoj prostori ovdje, mi smo uprava <gled> dva safa i bio bi čitav prostor prazan do, do safa žena koji bi bio redan, znači, uzazi, u Uz zadnji ziv. Znači, da ne važe ti propisi za safove žena. Tako da mogu biti odvejeni čvrstom pregradom i da ne vide safove koliko čuju imama, Koliko čuju imama mogu ga pratiti po zvuku. Ako se desi u vremenu, znači, da prestane zvuk ili da ne čuju neki od tekvira, tako i vide da ne mogu više nastaviti sa imamom da klanjaju na primjer da ih prestane ili pretekne imam sa dva rukua da one ostanu na prvoj seži da ima počne učiti već i na drugom reketu onda da nastavi nama same svaka za sebe pojedinač. Mislim da je ovo iscrpljeno. Drugo, da li im safiru bolje spojiti povodnik Kindiju u vozilu s obzirom da se voz ona, kreće u različitim pravcima, ne može se okrenuti prema kibili, ili je bolje klanjati povodne Kindiju kad stignem u kući po četiri rekajata. Ukoliko stigne u ikindijsko vrijeme kući. Je tako? Ukoliko stiže u ikindijsko vrijeme kući. Može, znači, da ostavi, da klanja po četiri rekajata. Ali je bolje u tom slučaju, ukoliko stiže u ikindijsko vrijeme kući, da klanja samo povodne u vozu. Je tako? A ikindiju kad dođe kući četiri rekajata. Allah najbolji Allah najbolji zna. Znači da svaki nama njegovo u njegov prema mogućnostima ukoliko se voz, znači ili u vozu ne može uvijek okrenuti prema kibli da se okrene makar prema toj strani otprilike koja je prema kibli. Pa ako ide voz iz Sarajeva, znači okrene se prema zadnjem dijelu voza. tako? Ako ide za Sarajevo, onda se okrene u vozu u pravcu, znači u kojem ide i to je otprilike bliži pravac kiblju nego da se okrene kontra, jel tako? I kako god se on okreće, znači ide uzbosno, okreće se lijevo desno, znači to inša Allah ne smeta obzirom da je musafir, znači u tom slučaju ograničen tim vozom i ne može iz njega izići, ne može ništa drugo uraditi, je tak tako? Fettakullaha nastatatum, bojite se Allah koliko možete kad su pitanju šartovi namaza, oni se ispunjavaju prema mogućnostima. Koji god čart čovjek nije u mogućnosti da ispuni, obaveza njega ispada, Znači, spada sa njega oboveza, da tača ispunjava. Toliko. A ostatak vremena, inša Allah, na ders. Mi smo e, sa vama ovdje i u zadnje vrijeme se uključio žemat u Mećajevićima, znači sa stvarima koje izvode izvjer. I, alhamdulillahi, rabbina alaminu, iako ti stvari nema puno ovdje nabrojani, njima ima inače puno, je nabrojane 10 najvažnijih koje nabroja Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab ibn ta'ala. Mi smo evo večeras na zadnjoj stvari koja je spomenuta, a koja je izvodi izvjere, gdje kaže Sheikh cole Salman Muhammed ibn Abdul Wahhab An-Naqidul Ashiq da ta stvar koja je izvodi izvjere, vjere el-iradu an dinillah. Laita allamuhu wala jamalu bihi. Okretanje od Allahove vjeri, ne izučava je, znači da se ne izučava ili laju ta' la je ne izučava je niti se radi po njoj. Okretanje od Allahove vjeri, ne izučava se Allahova vjera, niti se radi. Onaj po Allahu subhanahu wa ta'ala vjeruje, odnosno kako je propisano Allahu subhanahu wa ta'ala vjeruje. Kaže dokaz, zato je ajet iz sure sežde gdje kaže uzvišeni: "Vo men adlemu mimman dukira rabi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna min al-mujrimina muntaqimun." Ko je veći zulumčar ko veće nepravdu čini od onoga ko bude opomjenut Allahovim ajetima, zatim se od njih okrenu. Mi ćemo se zaista zločincima osvijetiti. Mi ćemo zaista se zločincima osvijetiti. Pa je ovo okretanje od Allahovi ajeta, nakon što Allahovi ajeti dođu i istina dođi, zločin i zulom. Kaže u komentaru, šta se ovdje misli pod okretanjem od Allahove vjeri? I na što se cijelja? To je potpuno okretanje od Allahove vjere, gdje se Allahova vjera nikako ne izučava, niti se ikako po njoj radi. To je okretanje od pokornosti Resulu sallallahu alayhi wa sallam i suprotstavljanje u njegovom sljeđenju. Znači, odustajanje, odupiranje sljeđenju Resula sallallahu alayhi wa i odvraćanje, odnosno sprečavanje, prihvatanje i odbijanje da se prihvati širijatski sud. Zbog čega ova stvar izvodi izvjer? Potpuno okretanje od Allahove vjeri, ne i ne rad po Allahove vjeri, okretanje od pokornosti Rasulusa s.a.v. i odvijanja prihvatanja širijatskog suda, odnosno širijatskog propisa, ne prihvatanje širijatskog. Zašto ova stvar izvodi izvjeri? Kada analiziraš šta ovo sve obuhvata, jel' tako? Okretanje, naučenja Allahove vjere, nerad po Allahovom dinu, u stvari to znači ostavljanje dje djela. A dio je, a djelo je rukn imana, jel' tako? Pa kad ostavi djelo, u potpunosti djela ostavi, jel' tako? Izostavio je rukn imana. Šta znači rukn imana? Sastavni dio imana. Pa ako nema tog dijela imana, nema nema ni imana. tako? E zato ova stvar izvodi izvjere. Zato što u stvari ovdje okretanje od Allahove vjeri, neizučavanje i nerad po pa Allahove vjeri je u stvari ostavljanje dje, djelo. Ovo je stvari ostavljanje djela. Pa ako je djelo, znači samo djelo, ako je od osnove imana, ako je ono od osnove imana, iman je od čega? vjerovanje ubiđenja u srcu, riječi i dje i djela. Pa ako je djelo od osnove imana i ako je ostavljanje djela znači potpuno ostavljanje djela, onda je to potpuno okretanje od Allahove dine, od Allahovog dina i ostavljanje djela i prema tome izvodi izvjere. Sa te strane to izvodi izvjere. Sto sad, sad to povezali. Zašto okretanje od Allahove vjere izvodi iz DINA zato što ustvari to podrazumijeva potpuno okretanje i ostavljanje djela koji je jedan od ruknova ima imana, sastavnih dijelova ima. Ovdje je obaveza znati da nije svako okretanje i ostavljanje djela da izvodi izvjere, jel tako? Ima okretanje i rad, znači okretanje koji izvodi izvjere, a to je okretanje i ostavljanje djela kao vrsti ostavljanje dijela u potpu u potpunost a to je u stvari šart za iman jedan od ruknova imana je tako? kaže Ibn Taymi ta jasno je da je u vjeru obaveza znači da bude riječ i djelo, da bude u dinu li tako? misli se ovdje u imanu je obaveza da bude riječ i djelo. I ne može nikako čovjek biti mu'min u Allaha subhanahu wa ta'ala i rasula sene, svojim srcem ili svojim srcem i jezikom, a da ne obavlja ni jedan vanjski vađib. Ni zekat, ni namaz, ni post, ni bilo šta drugo. Zato kažemo da ima okretanje koje izvodi iz vjere, a to je okretanje i ostavljanje vjere, ostavljanje dijela u potpunosti. Međutim, ako se čovjek okrene od nekog od vađiva i ostavi neki od vađiva, da li tako? Samo neki, pojedinačni. Onda, kažemo da s ovim okretanjem ili ovim ostavljanjem tog vađiva ili ostavljanjem tog pojedinačnog dijela, a nije ostavljanje dijela kao vrste, nego ostavljanjem pojedinačnog dijela, ne izlazi izvijen. I ovdje se Znači sad postoji vama jasno, znači šta, šta je tu ostavljanje potpuno okretanje odvjere i šta je tu djelomično okretanje odvjere. Koje je to potpuno okretanje odvjere koji izvodi izvje i koje je djelomično okretanje od, od, od vađiva koji ne izvodi izvjere. koje ne izvodi izvjeri. Ovo djelomično okretanje, odnosno dijelimično ostavljanje dijelova, znači pojedinačnih dijela ili vađiva pojedinačnih ne izvodi izvjere, ali umanjuje iman, je tako? Umanjuje iman jer je ostavljanje vađeba haram. Kažete te je isto tako. Osnova zablude rafidija i džehvija jeste okretanje od onoga sa čim je došao Resul s.a.v. od kitaba i sunneta. Od kitaba i hikme, hikme je ovdje šta? Mudrost, šta? Sunnet. Kitaba i sunneta. I traženje upute u nečemu mimo toga. Odnosno u onome što je suprotno tome. Pa kod koga je ovo osnova? Evo ovo je opasna stvar. Kod koga je ovo osnova? Šta? Kod koga je osnova da uputu traži mimo kitava i sunneta. Je Jel' tako? I u onome što nije došlo u Kitabu i sunnetu. Kod koga je ovo osnova? pa on je nakon što mu se dostavi risale, znači nakon što mu se uspostavi dokaz nad njim kafir bez ikakve sumnje. Zašto ovu potenciram i podvlačim? Zato što treba ovo da jednostavno povežete sa našom realnošću i stvarnošću, tako? Oni kod koga je osnova, svaki onaj kod koga je osnova da traži uputu mimo Kitava i Sunneta. Jo tako? To i kod njega osnova. Nakon što mu se kaže da je uputa u Kitavu i Sunnetu i da tu treba da traži znači uputu i nakon što se dostavi dokaz, nakon što do njega dođe Kur'an, šta? On je nevjednik bez ikakve sunne. Kaže mu, pa im rahimahullah ta'ala, objašnjavajući šta je to kufrul i arad. Kufru okretanja i nezainteresovanosti. Kaže što se tiče kufru ja rad, i arad, okretanja i nezainteresovanosti. To je okretanje, jel tako, sluhom i srcem od Resula sallallaha r.a. Ne vjeruje u njega, ali ga i ne negira. Ne uzima ga za prijatelja i zaštitnika, ali se ne odnosi prema njemu neprijateljski. Znači, niti je neprijatelj, ni prijatelj. Niti ikako sluša ono sa čim je on do, došao. Znači, ne obraća pažnju uopšte ga na interesi sa čim je Resul sallallahu wasallam, došao. Eto, to je kufr, kufr i arad. Ne zainteresu za ono sa čim je došao Resul sallallahu alaihi wasallam. Kaže, na drugom mjestu, kad govori o vrstama kufra, pa onda spominje kufru i arad, to je da ne gleda u ono sa čim je došao Rasul sallallahu Ne interesuje ga to. Ne voli to, niti to mrazi. Ne uzima ga za prijatelja, niti se postavlja neprijateljski. Nego jednostavno on okrenut, okreće se nezainteresovanosti u odnosu na slijedženje Rasula sallallahu alayhi wa sallam. Isto tako ne, ne interesuje ga niti da se neprijateljski postavi prema Rasulu sa, Allah, sa onim sa čim je došao ili prema onima koji njega slijedi. Ovdje treba napraviti razlik između onoga ko se okreće od objave i onoga ko ne može da dođe do objave. Od onoga koji se okreće nezainteresovanije i od onoga koji ne može doći do objave. Je li tako? Ovaj koji se okreće, on je šta? Nevijedni. A onaj koji ne može doći do objave, on je u stvari onaj nad kojim dokaz nije uspostavljen i šta još? Onaj koji ne može doći do objave, smatra se da je odahalo Petri, je tako? I za njega je sasvim drugi propis. Kaže pod ovim pravijeći razloga, između onoga ko se okreće od objava i onoga ne može do nje doći, kaže kogod se okrene od upute ili od traženja upute kroz objav. Kogod ne traži uputu kroz objav, kroz Kur'an, je tako? A to je, šta je objava? To je zikrullah, to je opomena koju je Allah objava, objavaju. On mora da će reći na sudnjem danu šta? Ja lei tabayni wa baynaka bu'ad al mashriqayn fabi's al qarib da bognom između mene i tebe koliko je između dva istoka el tako udaljenost i loš smo saputnik zašto ovaj ayet zato što uz sure zuhruf prije ovoga ayeta Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže onaj ko se ope okrene okrene se od čega od moje opomeni, Šta će Allah kazniti, kako će ga kazniti, čime će ga kazniti? Šta će biti Allahova kazni za onoga ko se okrene od moje opomeni, od objavi kaže: "Nqayidullahu shaytanan fawrahu qarib." Mi ćemo privezati šetana pa ćemo on biti saputnik. Zato ovdje kaže Ibn Qayyim u ayetu posle toga na Sudnjem danu, šta će reći ovaj koji se okrenuo od opomene? Šta će reći? Daj Bog da je Bog između mene i tebe Velika udajenost, je li tako? Odnosno, njega i ovog, njegovog saputnika kojeg mu je Allah prive, privezao. Zašto mi je Allah tog, tog saputnika privezao? Zato što se okrenuo od upute. Pa ovdje je dokaz i ovdje je govor o čemu? O okretanju od obja, od obja, li? je li tako? A onaj ko se okrene od objave, evo šta mu je kazna, bit pa mu privezan, lehu bit će mu šeitan harin. Stalni pratirac. I kod dođe sa šeitanom na dan, šta će reći? Daj Bog da bi, da si ti Bog da bio daleko od mene. Ali, šta je bio problem? Problem je što se okrenuo od objave. Pa je ovo kof, ja radi, je li tako? Ovaj se okrenuo od ajta kad smo došli. Kaže, ako bude rečeno ili ako bi neko rekao ova ima udr opravdan je zato što on misli da je upućen. Jer mnogi koji su u Zavodi misle da su upućeni, da, da su time opravdani i ovo jako zastupljeno kod nas, jel tako? Jako zastupljeno kod nas. Ako počinješ šta govoriti za ljude koji se ovih dana pripremaju u Velku Zajvatovicu, onda će mnogi reći nemoj tako ružno o njima govoriti oni misle da je to dobro, jel tako? Oni misle. Jel tako? Pa misle ljudi da je ono što oni misle da, da će im to biti nešto opravdanje. jel tako? A Allah subhanahu wa ta'ala upravo nam otkriva u suri Keh, jel tako A onaj da oni koji misle da su upućeni da im to ništa njihovo mišljenje neće Neće pomoći, je tako? Ništa im to njihovo mišljenje neće pomoći. Reći će se ovakvima, znači da nema i nikakvog opravdanja. Zašto nema i nikakvog opravdanja? Zašto ovi ljudi nisu ničim opravdani i neće imati nikakvog opravdanja? Kaže, zato što je njihova zabruda nastala, kako? Zbog okretanja od obje. Zato što njihova zabluda je nastala zbog njihovog okretanja od objava. Da su čitali objavu i tražili uputu. Bili bili na zabludi, a mislili da su upućeni. Ne bi sigurno, je, tako? Zato što su se okrenuli od objavi i od onoga sa čim je došao Rasul sallallaha, makar oni mislili da su upućeni. Jer to njihovo mišljenje da su upućeni. A oni na zabludi došlo je njihovom krivicom, njihovim otkretanjem od objave. Jer, znači, došli su u zabludu svojom, svojom krivicom. Nasuprot onoga koji je u zabradi zato što mu nije došla poslanica. Ili nije u mogućnosti da dođe do poslanice. Ne može doći do Kur'ana i do Suneta nikad. A? Ovome je, ovo je vezano za ovoga je sasvim drugi propis. Kakav je propis ovoga? Da je ono da je u petre, tako? A prijetnja u Kur'anu dolazi onome do koga je objava došla. A s Allah subhanahu wa ta'ala nikoga neće kazniti bez uspostavljanja do dokaza. Znači ovaj drugi, nad njim dokaz nije uspostavljen, On ne može da dođe do objava. A ovaj prvi se okreće od objava. Jel tako? Šta znači ovaj prvi nad njim je dokaz usposta uspostavljen? Prema tome, oni u čijim vetrinama stoji Kuran i prevod značenja Kurana i odrasli su pored njega, a u zabrudama su, a mislite da su upućeni nemaju nikakvog tako Oni koji su u zabrudi, jel tako, a čuju i vide da mnogi osporavaju ono što oni rade, hoće li imati ikakvog opravdanja? Vide da se mnogi od njih odvajaju, tako? i da neće sa njima nikak, i prave sep čak mjesto ne ide, neće sa njima ni da klanjaju, ni na bajram sa njima neće, neki imaju tamo. A? I pored toga opet oni na Zavodu ustrajavaju, hoće li biti opravdani? Neće, jer da su htjeli mogli bi se raspitati. Ne moraju pitati ove što neće sa njima, neko nek uzmu knjige, nek provjere je li istina šta ovi pričaju. Ali tako? Pa je ovo sve uspostavljanje dokaza I kod Allaha subhanahu ta'ala ništa neće biti džaba i ništa nije džaba, sve će biti stavljeno znači na lagu. I Allah subhanahu ta'ala duboko je upoznat o stanjima svakoga i o svaćim prsima. Kaže ovaj ovakav, ili odnosno, kazna se zaslužuje zbog dva razloga. Jedan je okretanje od dokaza i neimanje volje i potrebe za dokazom. Jedan sebeb za kaznu, zbog čega će ljudi inače biti kaznjeni? Kažnjeni. Okretanje od dokaza i neće, ne želi dokaz. Ne želi dokaz. I drugi, sebeb kazni, jeste kad mu dođe dokaz da neće poslije toga po dokazu da, ra, da radi. Dva su sebeba kazne. Čije su ovo riječi? Šekul Islama ibn Tejmi rahna Rahnaullah. Zapamtite dobro. Kazna zbog dva sebeba. Neće dokaza i drugi, kad dođe do njeg dokaz, opet po njemu neće da, ra, da radi. To su ovi neki koji kažu da ne potrebe da sa nama pričaju, ni da nas saslušaju, niti ih je uopšte briga, da li mi ikakvih dokaza imamo za ovo što radimo. Ovi neće dokaze, tako? a drugi su čuli i znaju, ali neće. Ali tako? Pa opet, nisu ništa u boljoj situaciji od ovih prvih. Ovi prvi misle da će se izvojiti zato što nisu čuli dokaze. Ha? A zaboravljaju da ova stanovtela zna da oni nisu htjeli dokazati. Ovi drugi su čuli pa opet neće. Oni još gore, Oni su još goroje situaciji. U stvari su u istoj situaciji i jedni i drugi i jedni i drugi su u istoj situaciji. Allah subhanahu ta je ta'ala enigirao onome ko se okrene. Ko se okreće od Allahove knjige, I Allahovog dokaza. Kaže subhanahu wa ta'ala u suri No. وَيَكُولُونَ آمَنَّا بِلَّهِ وَبِرْ رَسُولِ وَأَطَعْنَا Kažu, mi vjerujemo Allah i Rasula i mi se pokoravamo. Pogledaj šta kažem. Pogledaj šta kažu. Ovo ovdje kažu, ovo svi kažu. I ovo što svi kažu, neki hoće da budu ovim zbunjeni. Pogledaj, ovo svi kažu. Vjerujemo i u Allaha, i poslanika, i pokoramo se. Zar ne kažu svi? Svi ovo kažu. E neki hoće zbog ovoga što to svi kažu, da kažu mi smo opravdani, svi isto kažu, ali su se razišli i mi ne znamo sad šta je istina. E nije tako. Jer nastava kada je to tako? Oni to kažu. Zome je te minhum mi A zatim se je neki od njih okreću. Oni kažu, svi isto kažu. Mi kažemo i oni kažu i svi kad. Vjerujemo Allah i poslanika i pokoravamo se. A onda se okrenu. Kad to onda? Poslije toga vidiš da ne rade po onome što su rekli. Ne rade, rade kao da ne vjeruju Allaha, Rade kao da ne vjeruju poslanika. I šta još? Ovo vaata'na i pokoravamo se vidiš da se ne pokoravaju. E to je, okrenu se od čega? Zatim se okrenu, vraću ovdje od čega? Od pokornosti. Nepokorni su poslije toga. Prvo kažu, vjerujem je Allah i poslanika, onda su nepoko, nepokorni. Pa kaže Allah, s'hano ta'ala, وَمَا بُدَلِكَ بِلْمُؤْمِنِينَ Suhanallah. Nisu to vjernici. Allah kaže, nisu to vjerni. I šta poslije ovoga trebao mi da dođemo i da kažemo, pa ne znam, možda su vjernici. Šta treba mi da kažem? Allah subhanahu wa ta'ala kaže da oni kažu, vjerujemo u Allaha i poslanika, zatim se okreću, nepokorni su poslije toga. I Allah za njih kaže, u ema u najke bil mu'minim, nisu to vjernici, ovi nisu vjernici. Šta mi treba posle toga da se dvoum oko toga jesu li vjernici ili nisu? Allah kaže: "Ovi nisu vjernici." Ovu istu rečenicu uema u rejke bil mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala kaže za židove, kad su došli Resul sallallahu alejhi ve da im presudi, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Maide: "Kajfa yuhakkimun ke wa indahumut Tawrat?" Kako oni da od tebe traže presudu a imaju Tevrat? piha okum Allah, a u tevratu je Allahov sud, Allahov propis. I zato što se od toga Allahovog propisa popitaju zinalučara da ga kamenuju, okrenuli i nisu htjeli taj propis, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, samo taj jedan propis nisu htjeli, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, isto vama u lajke mu'minin, nisu to vjernici. Braćovi, Ovi nisu vjernici, neće ovog suda, neće Allahovog propisa. Okreću se, braćo, okreću se. I Allah s.a. nas uči, evo u slučaju Benovi sra'ila, nisu vjernici, neće Allahovog propisa. I ovdje nas uči, okreću se od pokornosti, nisu vjernici. Nema poslije toga dvojimi. A opet nas zasreću mnogi, vjerujte da nas zasreću, i terorišu nas mnogi i kažu vi klasificirate ljude, vi sortirate ljude, jes Allah i mi sortiramo ljude kako ih je Allah sortira i nemamo izbora. tako? A kad god malo šubje ima ili malo sumnje ili malo nam propis nečiji nije jasan, odma se suzdržavamo. Odmah se suzdržavamo i kažemo nama će Allah da ti, ili da ovaj prevagne, inšallah, na ovu stranu, ili da Allah sačuva, on ne može ostati u nejasnoj situaciji, on će pokazati ono što je u njegovom srcu, pa će otpast na onu stranu. I otići preko puta s one strane linije. Razumijete Tako da se mi plavo ne skiramo oko detalj sanja, raspitivanja, mi ne ispitujemo ničije stanje, ali oni koji nam jasno svojim dijelima i jezikom pokažu gdje su, nemamo pravo mi sad da opet nešto modrujemo i da se nešto suzdržavamo osim ako to znači zahtijeva neka situacija koja je nama koja je nama jasna, a mi se trudimo da, znači, haberi u ljudima ne dopiru do nas, je li tako? Ne bilo oni sami, jel tako, kad čuju Allahove ajete i čuje Allahove opomen, promijenili se i pokajali se prije, nego mi uopšte čujemo šta je bilo s njima pri toga. A zatim kaže u drugom ajetu: "Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma baynahum idha farīqu minhum A kadu budu pozvani Allahu i rasulu da i bude presuđeno, jedna skupina od njih se okreće, jedna skupina od njih se okreće povode mu'aridūn, je'rad. Okreće se od čega se okreći. Od Allahovih propisa, od Allahovih propisa. So, kaže também Ibrahimu Al-A'la, ta vezano za ovaj ajet, Allah Subhanahu wa Ta'ala negira ima onome ko se okrene djelom, Znači, okrene se od dijela. Od kakvog djela? Djela da sprovede ono što je u Allahovom propisu. Ako je prije toga riječima potvrdio svoju vjeru, pa okrene se djelom, on Allah subhanahu wa ta'ala negira da je to vjernik. Nego kaže, innama almu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idakanu ma'ahu ala jamia'in لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّيْسَ Kaže, vjernici su samo oni koji vjeruju Allah i Rasulah s.a.w. i kad su sa njim na nekoj zajedničkoj stvari ne odlaze dok ne traže izun. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ كُلُوبُهُمْ Vjernici su samo oni koji kad se Allah spomene njihova srca zatrpere. Znači Allah s.a.v. ovdje negira iman u brojnim ajetima onome ko nema djela. Znači, ko svoj iman, svoje vjerovanje, koje očituje jezikom ne poprati dijelo. U brojnim Kur'anskim ajitima i haditima. Allah s.w.t. potvrđuje u Kur'anu da je okretanje od pokornosti Allahu s.w.t. kufr Potvrđuje na brojnim mjestima. Između ostalog u suri Al-Imran kaže... Kul allaha var rasule, in wellu, inna allaha la Reci, pokorite se Allahu i rasul, Ako se okrenite pa Allah ne voli. Nevjernike. Koji su u nevjernici? Koji se okrenu? oček se okrenu? Od ovoga što je rečeno na početku ajta. Reci, pokorite se Allahu i poslaniku. Pa ko se ne pokori Allahu i poslaniku? Šta je on? On je se okrenuo od pokornosti. On je u stvari nevjernik oni ustvari nevjerni. Kaže Ibn Ketir, rahimullahu ta'ala, te u tepsiru ovog ajeta, a ako se okrenete, kaže, ako se vi suprotstavite njegovom naređenju, Allah ne voli nevjernike, ovaj ajet u kući je na to da onaj ko se suprostavi putu Resula sallallahu alaihi a šta je njegov put? Njegov sunnet. Suprostavi se njegovom sunnetu, njegovom putu, njegovom načinu, da je on nevjerni. Allah ne voli onome, onoga, jel tako, ko bude imao ovakvo svojstvo i bude tvrtio za sebe, da voli Allaha subhanahu wa ta'ala i da se približava Allaha subhanahu wa ta'ala, a ostavi put Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Sve dok ne bude slijedi Rasula sallallahu wa sallam, nepismenog poslanika koji je pečat svim poslanicima do sudnjeg dana i džinima i ljudima. Prije ovoga smo govorili da oni koji kažu da je njima džajz da iziđu iz okvira širijata Muhammeda s.a. I malo kakve su da su oni nevjernici. Čak i po ovom pitanju oni su izašli izvjereni. Zašto? Zato što su se ukrenuli od pokornosti. Rasul s.a.v. misli da ima neki put drugi mimo puta Rasul s.a.v. Zatim Allah s.a.v. u Kur'anu nama objašnjava da je okretanje od pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala od svojstava munafika da to nije svojstava vjernika jel' tako Koga se okrene od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala daje u stvari to svojstvo munafik واذا قيل لهم تعالوا الى منزل الله والرسول رايت المنافقين يسدون عن كل صله i kad invidere ceno dojdete Allahu yonam, işte Allah i onome što Allah i Rasul sallallahu alejhi ve sellem vidiš munafike kako se od tebe potpuno Okreć. Od čega se okreću? Od Rasula sallallahu alejhi od sunneta Rasula sallallahu wasallam, od pokornosti Rasula sallallahu alejhi ve Kaže im Teime rahmehullahu teala u ayetu, u ovom ajetu, Allah subhanahu wa taala objašnjava da onaj ko se okrenuo od Rasula sallallahu alejhi da je se okrenuo od njegovog propisa, on tako da je on munafik i da nije mu'min. A da su mu'mini oni koji kažu čuli smo i pokoravamo se nifak je ustanovljen onome koji je nepokoran, a od njega je uklonjen iman samim pukim, okretanjem od suda i propisa sa kojim je došao u resor salahu i samom željom i voljom da znači tražite Hakum, sud i propis u nečemu drugom. Čim on želi da nađe propis u nečemu drugom, mimo propisa rasula salahu asam šta izašao je izvjeri. Je. Jel tako? Ponaj pa neki dan što nama kaže da će tražiti sud, jel tako? Kod taguta, zato što mu se ne sviđa širijački sud, a? izašao je izvjeri, bez ikakve sumji. Jel tako? Zato što on znači želi tahakom ne u kitabu i ne u sunnetu. Želi i traži propis ne u kitabu i sunnetu nego u nečemu drugom imu kitaba i sunnetu. Isto tako kaže Ibn Ketir, rahimahullahu ta'ala, kod tefsira ajta ke dhalike nakusu min enberi ma kad sebeka wa kad atajna ke min ladunna dhikra. Kaže tako ti mi donosimo a, priče, kazivanja onima koji su bili prije i dali smo ti od nas dhikr. Zikr, šta je ovo dhikr? Kur'an, ovu opomenu i podsjećanje ovu, je tako? Men a'rada anhu, ko se od njega okreni, od čega? Od ovog zikra koji smo ti dali. Ko se od ovog dhikra okreni, fa innahu fa'innahu jahmilu javman qijameti vizra, on će na sudnjem danu nositi teret. Hvali dine fihi, Vječno ću u njemu ostati. Vidiš, Allah subhanahu wa ta'ala ode prijeti, zašto? Za okretanje od zikra. Okretanje od onoga sa čim je došao Resul salallaha. Ovo je, kaže u tepsiru, pogledajte, kaže u tepsiru. Pa vidite sad u našem komšiluku ko koga se ovo bubata ovo je općanito za svakoga do koga je došao Kur'an, od Arapa i Narapa od Ehlul Kitabija i drugi zato što Allah Subhanahu wa ta'ala kaže li on dirakom bihivo men balav da vas njime opomenim, kaže Rasul s.a.v. da vas njime opomenim, da vas opomenim čime njime, Kur'anom i sve one do kojih dođe Doko i dođe ko? Kur'an. Doko ga god dođe Kur'an do sudnjeg dana. Pa doko god je došao Kur'an, on mu je opomena I on mu je pozivač. Pa koga bude slijedio, upućeni. Komu se bude suprostavio, okrenuo je leđe. I on je uzabrudin na dunjaluku, a u djehennemu je na ahire. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ Ko se okrene od moje opomene, imat će tegovan život na donjalu, a proživićemo ćemo ga na sudnjem danu slijepi. Tako? E sad je ovu prijetne još jedna. Je tako? Ko se okrene od vikri moje opomene, šta je u moje opomene? Od Kur'ana i Sunnata, od širijata. Okrene se od, od Allahove vjeri. Kaže ših Muhamd ibn al Ovaj ajet Allah subhanahu wa ta ta'ala spominje onoga ko se okrene od Kur'ana da će biti kažnjen dvijema kaznama. Onaj ko se okrene od Kur'ana bit će kažnjen dvijema kaznama. Jedna je tegovan život. Kakav je to tegovan život? Kaže. Tefsiri se na dva načina ovaj tegovan život. Prvi da će na dunjalu ko, živjeti tegobno, makar bio bogat, jer će Allah usaditi u njegovo srce strah od siromaštva, pa će njegovo srce živjeti tegobno i zamarati se njegovo tijelo kroz čitav dunjalu, dok mu ne dođe smrt. I nikad neće osjetiti lagodnost života on je, ima i metak i bogatstvo, ali nikad lagodnost i lahkoću života neće osjetiti. Zbog straha od siromaštva, je tako? i zato što će njegovo srce biti iznureno i iscrpljeno, tegogom, strahom, i nikad neće osjetiti slast, ili smiranj života. I druga kazna, odnosno drugi tefsir ovog Znači, tegobnog života, to je tegoban život u kaboru. Ili, kaže da će biti tegoban život u stvari, bit će džahil. Ovo je stvarno istina. Gledaj kako govori. Šehi Muhammed ibn Advovim. Kaže, ovaj tegoban život tepsire kako? Džehlom. Zato što čovjek koji ne zna, on u sve sumnja, izbunjen je. A onaj koji je stalno u sumnji i zbunjenosti, u stalnom tegobi i tjeskobi prsa koja je znači, teška i tegovina. Nesnošljiva. Nesnošljiva. I zaista, zamislite kakav je to život. Onoga koji obavlja namaz nikad nije siguran i ne zna da kako ga treba obaviti. Onaj ko izma abdesta nije siguran je uzeo abdest isprav. Ha? Šta misliš kako je to tego, Banžigo? I koje je s to muke i pati? Još pogotovo sad se pojavljuju oni koji osporavaju da je ispravno ono na čem ha? I još donose širijatske dokaze za to. A, koja je to teko? Koje se Ne bi im bio ukožen I zato mi kažemo fala Allahu subhanahu wa ta'ala na najvećoj blagodani. A koja je to najveća blagoda? Da si sretan sa dokazom. Znaš šta znači da si sretan sa dokazom? Da ono što radiš, da radiš sa dokazom i da si u I da te ništa ovde ne boli. Je tako? ne tjesniš se ni, nis, ni jednog širijetskog dokaza. Sve si prihvatio i sve vjeruješ i sve sprovodiš. A koje su to te gobe i nesanice? A? Kod oni koji idu krivi putem, a daj je da bude pravi. Nikako da shvate. Nikako da shvate. I oni se onda trude da taj krivi put prikažu pravi i tamo kad bi to uspjeli slagati sami sebe i drugi, ne mogu da nikako dokući da time taj put, njihov put ostaje kriv, Da nikad neće postati pravno. I da ta tegoba neće otići iz njihovi prse. Zato što su duboko u svojim srcima svjesni da je to krivo i da se oni samo pravdaju tako. I čim su došli u situaciju da se pravdaju, da je to veliki unsi. Jel I neće, neće ovaj dank koji im je Allah obećao, koji dolazi sa okretanjem od Allahove knjige. Neće ovaj dank otići iz njihovih korsa dok se ne, pravi, ne vrati pravo i dok ne prihvati istinu i dok se ne pokori. I mi se često čudimo, otkud toliki gnjev i tolika pakost i kako odjednom toliki izlim srđbe nasprav nas. Pa nas. nije čudo. To je samo odraz ovog Danka koji ih muči i razara njihova prsa. Otkud da mi ipak saborimo, ali tako? I da se od nas ne čuje tako nešto kao što se od njih može čupati. Zato nek svako dobro razmisli. Okretanje od Allahove vjeri potpuno okretanje izvodi izvjeri. Delevično okretanje umanjuje iman i proizvodi ovaj, šta je, neugodan osjećaj i tegogu. I shodno količini i mjeri tog okretanja povećava se ta tegovina. Shodno količini i mjeri prihvatanja i pokornost i sprovođenja u dijelo šerijaca, nestaje taj, taj tank napušta insanu i osjeća širinu u svojim prsima. Lahkoću diji sanje, je li tako? Nema tegovini. Nas prema Allahu vjeri i objavim. Zatim, na kraju, kad smo završili ovu stvar i iscrpili šejh Muhammed ibn Abdul durha na kraju objašnjamo. Za sve ove stvari, ovih deset stvari koje su spomenuti, kaže nema nikakve razlike između onoga koji se šali i onoga koji je ozbiljan, Između onoga ko se boji ili neke druge situacije. Nema nikakve razlike. Kko god počini neko od ovih djela, a to je šta? Šir tevesum, tako? Ne tek firi i mušrike, jel tako? Smatra da je nečija uputa bolja od uputi rasula sala ili propis, da je bolji od propisa rasula sala. Ili se ismijava s Allahom vjeru, tako? Ili mrzi nešto od Allahove vije, tako? Ili stani i pomaže mušrike i kefi. I oponašaju. I tako dalje, sve ove stvari do kraja, znači, nema nikakve razlike, ne u jednoj od ovih stvari. Nikakve razlike nema. Između onoga koji je ozbiljan, i onoga ko se šali, ili onoga koji je u strahu, i tako dalje. Osim jednog. A koji je taj? Mukra. Onoga koji je prisilj. Osim prisilno. Osim prisilno. I sve ove stvari koje su ovdje, svi ovi deset stvari koji su ovdje nabrojane, znači su znači, veoma opasne. I jako često se događaju. I jako su zastupljene. Bila onda kad je on pisao ovu risalu, a danas, a? danas još više. Jer nije došlo bolje vrijeme poslije njega. Tako? Nije došlo bolje vrijeme. Kao što on... Şeyh Muhammed ibn Abdul svojim savremenicima piše pa kaže spominje kako je vrijeme bilo prije, u vrijeme imama Ahmeda, u vrijeme je li tako, ibn Taymi, rahimahullah u vrijeme ibn Al Qayma, rahimahullah ibn Kathira i učenjaka prije pa on, onda pita svoje savremenike, kaže a je li to poslije nije došlo bolje vrijeme? Ha? Ili je danas situacija još gora? I mi sad opet za njim ponavljamo od njegovog vremena do danas je to došlo bolje vrijeme ili danas još gore. Jer danas ljudi još masovniji, još masovnije zapadaju u sve, ove, u sve ove stvari. Zato svaki musliman mora voditi računa o svom imanu i svoje vjeri. I mora se čuvati ovi stvari i bojati se za sebe. Da nas Allah s.a. sačuva od onoga što povlači za sobom njegovu srđuvu i bolnu patlju. I na kraju kaže, salavat i salamu na Muhammedu nakon ovoga kaže u komentaru, znači, niko, kaže u komentaru, niko neće imat udvora i biti opravdan za kufr u ovim stvarima nakon imana, osim onoga ko bude prisiljen. Međutim, ko god učini nešto od ovih stvari, od kufra, radi bilo kojeg razloga, bilo da je to učinio šaleći se. Tako. U šali namjerno iz straha za imetak ili za ugli ili iz straha za položak, ovo je posebno važno, ima vračun pored ovakvih jasnih dokaza, ima vračun, ne znam kako bi ovdje rekao, znači ljudi koji se prepisuju da i smatraju se dajem koji će najveći morter i najveći mu ti ovdje čime njihovim položajom. Šta će on je na takvom položaju? I vi kažem, ja sam miskin stvarno. Stvarno miskin, jato. na takvom je položaju, on mora sad biti muftija, mora biti rejs, daj, ovaj mora biti presljednik države, Šta će on miskin? I mora sad on, zato što je presljednik države došao u takvu situaciju, učiniti ćufru svaki dan. I svaki dan je on opravdan. Čime, iz svog straha za svoj položaj manša. Ha. Kaže, ili nešto slično tome, to će biti kufr, jer Allah Sv'hanu je opravdao samo mukraha onoga koji je prisiljen. I tu, i onoga koji je prisiljen uz jedan uslov, vrlo važan uslov. Čak i onoga koji je prisiljen pod uslovom da mu srce ostane stabilno i manu da nimalo ne posunje. Da, nije malo ne pozve. Kaže šej Mohamed ibn abdul Wahab, u svojoj knjizi Shubuhar, nema nikakvog razilaženja da tevhid mora biti srcem, jezikom i djelom. Je tako? Pa ako izostane jedan od ovih, od ovih stvari čovjek neće biti musliman. Hoće li biti musliman? Neće. Pa ako zna tevhid je tako? a ne radi po njemu. Znate Teohid, a ne radi po Teohidu. Šta je on? On je kafir i nađija, kao što je bio i bliz i njemu slišen. Znate Teohid, a ne radi po njemu. U ovoj stvari mnogi pobrkaju i kažu, u ovoj stvari mnogi brkaju, braći, slušajte ovo, i kažu, o, to je istina, kad im kažeš i preneseš sve, je tako? To je istina i mi smo to razumijeli. I mi svjedočimo da je to istina. Ali mi ne možemo tako. Mi to ne možemo uraditi. Mi ne smijemo to uraditi u našim mjestima, tamo gdje živimo, jel' tako? Jer stanovnici naših mjesta se neće sa tim složiti. Suprostavit će se. Pogledajte A nama stalno govori to neće pomoći. To ne. Je li tako? Tješi nas. Samo nas tješi. To neće, to ne može nikako prolazi. Šta znači ovo to ne prolazi? Ne ide tu. Šta nam kažu još? Vi niste svjesni situaciji. Šta hoće reći? Mi smo naivni. Mi smo naivni. Ako je naivan Ako nije onaj ko ostavlja tevhid i straha da neće to biti prihvaćeno. Ili neke druge udrove spominju, jel tako? A ne znam iskin, tako kaže udreći. Volem jedril miskinu, a ne zna ovaj miskin, da većina vođa kufra, većina vođa imama kufra znaju istinu i ne ostavljaju je niz čega osim rodine kogo uzra. Je svi ostavljaju istinu radi čega? Radi nekog udora, Svako ima neko opravdanje, jel Kao što kaže Alas Panatara i šta obijaja tilahitemen palina, kupuju za Alave, ajete ono što malo vrijedi, odnosno prodaju Alave ajete za ono što malo vrijedi. U I druge ajete kao što kaže jari FUNA ukema, jari Fune ebnanahom zahlukitavije. Znaju ga kao što znaju svoje sinove. Međutim, đaba što ga znaju. A tako? Okrenuli se od toga zato što im je bio preći i nacionalizam. A tako? Bilo im je preč i njihovo židovstvo. I tako, imali su uvijek neki uvzor. To je jedna kategorija. Znaju u da ne rade po njemu, one su nevjernici. Drugi kaže, rade po tevhidu, po svojoj vanjstinji, ali ga ne razumiju. I ne vjeruju kako treba svojim srcem. Šta to znači? Klanja on posti, rekao bi sve s u redu. Ali ako bi ga šta pitao on ne zna ni kome se klanja ni što, ni kako. Odakle. Tako znači ne razumije ništa. Kaže ova je Munafika i on je gori od Kafir. Zašto je gori od kafira? a inda Munaf inafidarkir espelimminenda? Munafit će biti u najdubljim ženevskim rupama. Znači ispod keafinaciju, još dugno. Ova još dugno. Kaže, ovo je velika mesel, veliko pitanje. Ako razmisliš o njemu, postaće ti jasno. Ono što, što vidiš na jezicima ljudi. Ha? Postaće ti jasno stanje ljudi, tako. Vidiš one koji poznaju istinu, a ne radi po njoj. Iz straha da će im se umanjiti nešto od Dunjalka, jel'ta tako, dunjavski užitaka ili ugleda ili radi prijateljstva sa nekim, pazi u, radi ulagivanja nekome, imaš drugi koji vidiš da radi jel tako vanjska djela, ali nemaju ništa u svojoj unutrašnjosti Pa kad ga pitaš u šta vjeruje svojim srcem, vidjet ćeš da on ne zna u šta vjeruje. Zato ti dobro razumi dva ajeta. Prvi, La kad ne Nepravdajte se, kufr ste učinili nakon iman. To vam je ajet koji smo spominjali kad smo govorili o ismijavanju. Jel' tako? Usurite u. Pa kad ti postane jasno da neki ashabi koji su išli u borbu sa Rimljanim, sa Rasulom s.a.v., su zanemjerovali zbog riječi koji su rekli. I to kroz šalu. Zbog riječi koji su rekli i to kroz šalu. Ovdje kaže neki ashabi. Ashabi u smislu da su po svojoj vanštini šta, bili uz s ashabima Rasulom s.a.v. tako? postajete jasno da onaj koji se govori riječi Kufra, je tako? Ili radi i čini Kufru, ovo je stvarno veliko pitanje, kao što je rekao. Kao što, baš kako što je rekao, ovo ti je velika mesela. I da je hoće bog uzeti Kešpušu buhat i pročitati ovu veliku mesela. A mnogi čitaju Kešpušu buhatu svojim halkama i Al da hoće uzijeti makar ovu meselu, pa je dobro zapamtiti, isprovesti u djelo i razumiti je jednog dana koliko bi na Allahom. kaže, ovdje ti postaje jasan da čovjek zbog riječi itu iz šali krenuo sa Rasulom Salomana i Sena da se bori protiv Rimljana. I je ze šale zbog riječa izbje. Pa šta misliš kaže za onoga? Postaje ti jasno da onaj koji izgovori kufr ili uradi kufr iz straha. Da će mu se umanjiti metar ili ugli ili las, iz laskanja nekome. Allah. Ljudi javno govori kuf i radi i kuf i javno se fale da to radi samo radi da se nekome dodvore da laskaju nekome kaže da je ovaj ko to uradi iz straha da će biti umanjeni metak ili njegov ugli ili iz laskanja nekome da je ovaj još, znači još veću stvar uradi da je to gore što je radi i to je zaista gore od onoga ko to izgovori, izčale. Ne mislimo tako što je zbigno. A opet izišo izvire. Kako je tek izašao izvire onaj kod to uradi, bojeći se da mu se ovanje i tako ugledi ili da laska nakon. Kako je tek on, još gore, ova veća stvar. Kad je ona izišao zbog riječi i ovo što on uradi, je veće od riječi koje se izgovori u šali, u vijecu. Braću, kontaktno. Svatavno. Čovjek ispriča već, iziđe i Ništa ne misli od toga što ispriču. Pa kako neće izići onaj ko to ispriča ili kaže laskajući nekom odvarajući se, bojeći se za svoj ugled ili i metak. I kaže drugi pajaj. Ovaj prvi ajet, a drugi ajet, men kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainin bil iman. Onaj koji učini kufar wallahu nakon imana, osim onoga ko bude prisiljen, a njegovo srce bude čvrsto i sigurno u iman. Pa Allah subhanahu wa nije ovdje opravdao nikoga osim onoga ko bude prisiljen, a njegovo srce ostani stabilno i čvrsto u iman. Što se tiče ostali, koji nisu prisjedjeni, šta je sa su učinili nakon ima. Je li tako? Da li je to učinio iz trava ili laskanja, ili zato što mu je žao domovine, ili mu žao porodice, ili mu žao svoje rodvine, ili mu žao svog imetka, ili to uradi na način da se malo šali i zabavlja, ili iz nečega drugog svi su znači izašli izmjeri, osim onoga tko to uradi pod prisilom, a srcem ostane čvrsto u iman, samo je on opravdama. Kaže, ajet upućuje na ovo Kroz dvije, na dva načina. Aet upućuje na ovo na dva načina. Kako? Da svi koji nakon na bilo koji način urade ili izgovori kufr da su nevjernici osim prisiljenu. Ajet na to u kući je na dva načina. Prvo, da kaže Allah s fanatara, ila man ukrije, osim onoga ko bude prisiljen. Pa nije izuzeo Allah nikog osim prisiljen. Je li tako? I ovdje se misli na, samo da kaže. Zašto? Zato što niko te ne može prisiliti da u srcu povjeriti. Povjerujemo se. Je tako? I drugi način na kako u kući na Raubo kaže zato što u ajetu poslije toga kaže da lika bi annahum mustahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhirat. To znači to što oni više vole dunjam od ahireta. Zato što više vole dunjam kod ahireta. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala od doslovno kaže da je kafir i da će biti kažnjen Jel' tako? Ni zbog čeg drugog, osim zbog čega? Zbog, znači, onaj kofra, zato što su voljeli dunjalog više od ahireta. Nije Allah smano tijelo ovdje rekao da su nevjernici, zato što pogrešno vjeruju, zato što ne znaju, zato što mrze uputu, tako? a vole i kufr je li što ovdje tako Allah subhanahu rekao ko za Allaha nakon imana osim onoga ko bude prisiljen pri a onda kaže velike bi anhum istahabu al hayat ad zato što oni više vole dunjalu kod ahireta pa kaže Allah subhanahu teala ovde nije rekao da su oni nevjernici zato što nisu znali zato što su znači voljeli kufr zato što su Znači, zbog svog ubjeđenja. Nije Allah S.H.T. rekao da su ovdje nevjernici zbog svog ubjeđenja. Ubjeđenja. Nego zbog čega su nevjernici? Zato što su učinili kufr. Radi čega? Što više vole je Kod? Ahiret. Zato što su počinili kufr Iz ljubavi prema prema Dunjali. I zato što su dali prednost Dunja Dunjalu. Pa zamislite sad u ovom kontekstu onoga ko pokušava da nađe šarijatske dokaz i još se uozbilji i pravda ljude u njihovom širku i kufru riječima, tako, opravdanjima koja poslije ovoga su i malo djeci smiješna. U smislu šta ćeš oni na tom položaju ali on je u teškoj situaciji, on mora, i tako da. Zamislite to. I ljudi, znači, imaju otvorena široka prsa za svakog murtada i munafika i za svakog mušrika i taguta danima da smišljaju kakvim lažima i budalaštinjama da ga pravdaju. Ali tako? Dok isto vrijeme za nas nemaju ni sekunde vremena, je li tako? Nema i ni sekunde vremena da razmisli da smo mi možda, eventualno, ipak za neke naše greške opravdani. Ano. Ili makar malo da zamisli našu situaciju, je li tako? I naše tegobe koje nas nekad natjeraju da pogriješim, je tako? Ano. Mi nikako nismo nikakvi miskini. Nema da se kaže za naš šta ćeš miskini. Pa moroj, pa teška situacija, ništa. Nema za nas tu. Nego su miskini ovi u glimbiranih Mercedesima. Ovi u svojim vilama. Oni su miskini kojima se treba naći. Stotinu opravdanja. I to šuplji. Što šuplji opravdanje. tako? Zašto? Zato što pored... Huranskog ajta i ovih Kuhanskih ajta, svako opravdanje postaje šta? Glupost i zabuda, svako opravdanje koje im nađeš postaje glupost i zabuda. Kako? Kad je Allah subhanahu wa ta ta'ala upravo ono čime ih pravdate rekao da je to sebe njihovog kufra, nije sebe njihovo kufra njihovo pogrešno obježenje. Možda oni vjeruju ispravno, tako? nego kaže, boš, više vole danjalkod Ahireta, više vole taj položaj nego da budu na istini. Jel tako? Više vole taj metak, nego da budu, više vole taj ugled koji im ljudi daju i svita koja se oko njih okupila i u ih na tom kufru, više to vole nego da im ti isti okrenu leđa i da se na njih naljute. Eto, to je sebe njihov kufra. Zatim, na kraju svega ovoga šta osim da uputimo, do Allah s.a. da nas sačuva od svega ovoga što smo nabrojali od širka i kofura i svega ovoga što smo nabrojali od onih koji se ne znaju da postavi prema onima koji čine širk i kofur. I da nas Allah sačuva od svega onoga Ušto su zapali oni koji se ovoj su suprostavljaju. Bolimo vas, pano, da nas sačuva čeka i kofra, da nas uputi na pravi put, da nas učrsti na pravom, na pravom putu.